me ihsanin e lajm din. Allahun më duamëna falenderojm vetëm për ç'i ndim dhe falë kërkojm në salavatat dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe familjes dhe shokëve dhe të gjitha ata që ndjejnë këtë rrugë ditën ditën në fund të kësaj vote. Të nderuaj azër besentator kemi dukur të trajtuar normën e provës dhe kemi pasur rastin që me në disa takimet të flasim për këtë normë si duhet të kuptojmë pas taj pse Allahun as pravanë e kështu në radhë. Sondë të dëshoj që të bënjë edhe për mbledhje, po edhe për mbyllje të kësaj normë, e që kam preferuar që kjo tim sondë të të jetohet nga një këndë pak mëndryshë. Ne kemi marrë deri më tani rregullat e mësimit dhe ushqime të rëndësishme që kanë të bëjnë me shprovën. Ne kemi kuptuar se shprova nuk qëhen ka vetëm e ndërlidhur me gjërat pakëndshme, por edhe ato të këndshme të shprovën. Ëndaj sikur që smundja është shprova dhe shëndeti është shprovë, sikur që varfëria është shprova dhe pasuria është shprovë këtu më radh. Pastaj edhe kemë marrë tema dhe pika të tjera. E çka të gjitha këtu shpresoj që e kanë pasuruar edhe njohurinë tonë për këtë normë, por edhe në anën tjetër kemi pasur që të fituim një përvojë në lidhje me këtë normë të rëndësishme. Të sasikur so, se kemi për mandat të shoh se kuptojmë si duhet me lejen e Zotit Allahut të kemë mundsi Shumë let me i kuptu, shumë gjërejt në kësa i bote po edhe me i analizuë si këse duhet. Prandaj, sonda dhe shrejtë që tja përgjigja një pytja, si kur që kemi dhënë përgjigja në, në takimet e kaluarë në pytët saktuara. Dhe në pytja kaluarë ka, ka qenë, pse nga së proronë zoti. Dhe i më ndohë me dhënë përgjigja. Ndërësat, qëfar në mësojë, norma e së provës. Qfarë mësuam? Qfarë mësimin e dha kjo dhëthimi joni për gjatë tri ligjerateve në lidhe me këtë norma. Ashtë një përmbledhe si kurse e ceka, ashtë një rezume, por edhe një përvoj interesante, e ndërtuar në disa pika që në ndihman me përmbyllë këtë dhëthim që kemi qenë zbashku duku dhëtuar në njohin e normës e sprovës. Andaj, qëfar në mësëj sprova? Qëfar në, në mësën a janë eve? E para të nërëzërë, përgjigja e para në këtë pyrë, qëfar në mësën sprova, ashtë sprova në mësën kush është zotë jonë. Për me sprova të kemi kuptu, drejtsin e allajën e valën. Për mes projës kemi kuptu urësi në Allah të varë e kohët ala. Për mes projës kemi kuptu pushtetën e pak kontësushum të Allah të se vetëm ajtë që ka donë bëhet. Dhe në qovësaj ka caktut në godet dhe qka nuk ka mundësi që në huqë dhe e kondër ta. Dhe këmësim është një aftushum, është letë më u thënë, mirë për kjo sonë të është përvoj, është praktikë, nuk këmësim. Nëse këtë ne kemi mësua, kuptim t Mirë po dëshërë që këtu të mbeten të është përvoja jetësore Që gjithë mund pas gjdo sëprove Të marim këmësim Të shohim në gjdo sëprove Të qartë të ledzuar Këtë që E thëmë për Zotën Gjellë Gjellohu Nga e që e kimi njohë të Allah Gjellohuala Për me sëprove sështë edhe E kimi njohër Me shumë emra Ndërta edhe Emë nëllaut Nëllatif A i cili I a ja dërgon rrugëti një të mirë përmes rrugëve të fshehta nuk mund të rubni pa të rrugë rrug, deri në fund kur vije e mira prandaj mund të vije nga ndonjë pakëndshme mund vije përmes një dhimbje mund vije përmes një shqetësimi mirë po kë rruga që zoti e përzgjedh për prandaj kemi njohurse Allahu xhallahu ala kur don më i bë rubë të mirë e përzit edhe rrugun e duhur që kjo e mirë me depërtu dhe me ardhë drejtëk robi i ti. Pra ndaj gjitha këtu dhe shumë të tjera i kemi njohur nga sprova. Andaj sprova më kamësu me njohë të allan që lehuana. Sprova më kamësu që me pasë gjithë më mendim mirë për allan. Sprova më kamësu arsa nuk i bënë asë kujtë pa drejtë. Dhe azë nuk ndodhë rastësisht dhe pa qëllimë. Gjithë shkja e komë mesaj ndodhë në bastë të urësisë dhe drejtsisë dhe të razoj që i të sekëm më herët. Në kjo mësimë si kur të ashtë i mjaftu shumë, nëse ne përmesë të gjdo sëprove, me pletë kuptim e fjales të sëproves, me të mirë dhe me të këqijat, këndshmet pa këndshmet, vazhdimisht gjdo sëprove, në e zbulan dhe më tepër, njohë jemë për Zotin Gjellewala, mjaftën sukses kjo arritje, mjaftën me njohë të la në Gjellewala kjo arrit prandaj të ndrozo në, në udhimin që e bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për në Mekë herën e parë për të bërë Umr-in, e që nuk pat mundësi më ufut Mekë. Do sipasoj ekse e kësaj, pastaj rezultoi edhe marrvesha Hudeybiës. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një rast duke dashur më ufut në Mekë, filloi që çalonte dhe filloi që realisht mësë të zbatën të si duhet urdrat, deveja ti e qëajtur el kasua. Dhe filluan shokët e pejgamberit ali i salazam që ta qërtojnë kasuan, duke thënë se si duket e ka ilshur kasuaja. Në të koptim është rebelu, nuk dëgjen mu. Dhe kjo është e me të madhe për devem. Ndërsa pejgamberi salazam duke e njur kasuan qëfar tha. Jo nuk është e vërte se ka qaluar dhe nuk për dëgjen. Mirë po e ka pëngu ajo që ka penguar edhe elefantin. Do Zoti xhallahu an nuk po lënë që të shkojmë tutje. Ai po don që ne këse rrore këtu të mbetemi pa shkuar në umre. E çfarë nxjellme nga kjo? Pejgamberi sallallahu alajkum ka kaluar vazhdimisht se kjo ditë ishte shumë e dëgjushme. Kjo ditë ishte shumë, do të them, cilësore dhe vazhdimisht krym të shërbime si duhet pejgamberit alayhi salatu vesselam. Nëse me një rast e ka bërë një veprim që në pamin e dukshme mund duke si rebelim, pejgamberi Alehi së rasu e lavdraj duke pa, u bazuar në përvojnë e të kaluarës. A në këtu djetarë kanë thëmë, në qovë se pejgamberi S.A.S. nuk lejaj me pas me ndim të keqë për devën, në bazën i të kaluarës e kam përvojnë e të, atër e si duhet më usim të besimtari në raport me Zotin, kur a e së frome di shka që a e se si ku mesajët qarta sa Allah Gjellewala të ka ndihmu e të ka përkra dhe ka urëci dhe i ka dresi e kështu mërat. Andaj gjithë do sprovë që vje realisht nuk duhet shkëputur nga e kaluara. Gjithë mon imi ngut kemi lezu gabimesht pasen e ka dal ndryshe. Përndaj sprovë am kam su që me njoftë Allah unë si duhet. Sprovë am kam suar që të mendej mirë për Zotin Gjellewala e kështu mërat. Si përgjegje e dytë me këtë pytë e qëfar në mësoj sprova është, të nërëllë edhe është se sprova më mësoj rrugën e duher, më qartësoj edhe më atë e për rrugën që duhet me e ndjek. Ndodhë që njeri u njetë në kësoj bota si pasoja furtunave të nërëshme, edhe të epshit, po atë të fatkecive, të pengesave, dhe sfidave, nga njerë ndoshta me ullkun nga rruga duher, nga njerë ndoshta si pasoj e frymeve të apo më egum nuk e ka shë si duhet qëllimin ka shnisë. Sprova na ka thënë se apo sprova na ka dhënë mësimin e duhur për ta kuptuar kaq shumë. Për ta kuptuar qëllimin pse na kriju. Andaj edhe të ndrovezë këndellët njeriu nga dhehja e epshit përmes goditjes së sprovës. Kupton shumë realitete përmes sprovës. Përëndaj edhe njerëzën nga njerën e situatat vështira mund të vinë dite përfundime, të këtësrat nuk vinë ndoshta në raste kër janë mirëqeni ose kër janë në rahat ose në qëfarë dhe situatët jetërë. Përëndaj, kemi në ujë me njëftë rrugën, kemi në ujë me njëftë drejtë u thimin, kemi në ujë me, ke, uj me e pa po vazhdimisht qëlimin, dhe kemi në ujë për një pasruas i cili vazhdimisht largën migullat, largën pluhurin, në mundësën qatës me po rrugën, se ka jemi njësë. Andaj, rrugën ka duhet me njekë, qëfar duhet të bëjë, ka jemi njësën, këtë më kam suar sprova, me gjitha kuptimet e saj, me gjitha format e saj, përmërsesht nga cila an, apo nga cili kënd vijet kjo, kjo sprova. Nga e që mund të vequim të, ndërdozër dhe këto, qëfar në mësën sprova, kimsimer edukativ kjo është për huaj kjo është përgjigje shërbeu me të si duash gjitha këto t'i jap andaj sprova fillimisht na ka mundsuar me njohft Allahun e dyta sprova të ndënozën na në ka mundsuar me njohft rrugën qëllimin dhe e treta sprova na ka mundsuar se kush jemi ne nuk e kemi njohur veten pa ndos prova Në provë kemi kuptuar se si jemi të dopt. Në provë kemi kuptuar se si jemi të padijshëm. Nuk e kuptojmë gjithashtu si duhet, do të jemi të ngatosur. Ne kemi kuptuar se si jemi të fortë vetëm kur kapim për Allahun xhallahu ala. E kemi kuptuar se dimë vetëm atëherë kur njohuria jon vjen nga Zoti xhallahu ala. Kemi kuptuar se bëj mirë vetëm atëherë kur veprojmë mbi bazën e dijes, jo mbi bazën e euforizë emocioneve. Gjitha këto i kam xứ provat. Po të mos e shajë ja, kishim e kuptuar gjithmonë mirë kemi. Apo Do të keshë në bine se gjithë më jemi të fortë, jemi të qëndrushëm. Vije së provat më sonë realisht kush jeti. Të jabë një përgjigje të ma dhe të rëmësishme rrëdhë vetës të ndë. Së provat ka mësu që me e thonë sinë qërëj dhe si duhet fjallën La haula wa la kuvvete illa billa. Mos me që e së provat kjo fjallë dhe të kështë e kuptim. Qfad nuk ishe me kuptu të realisht, se ka kuptim vetë nësoj. Po për neve nuk dhe të k Nuk ka mundsi të dishon as një gjendje. Nuk ka mundsi njeriu, domethën, të larguohet nga ndonjë keqje. Nuk ka mundsi të shpotoj nga ndonjë rrezik. Walaq huwa, pa as nuk ka njeriu fort që vetvetiu të bën ndonjë punë të mirë, të esë nga ndonjë e dobishme, illa billah. Por asë me Zotin xhelavala. E kemi thënë kët dhe e themi, por ndoshta jome binë duhur, ndoshta jome pretimë duhur. Andaj sprova taka mundsua me pritusi duhat margaritarin e gjennetit si kështë të tha pegamberi sallallahu aleyhi sallam la hawla wa la kuvete illa billah është një margaritar nga margaritar të gjennetit dhe djetarit ka përmendur se një rio në qovë se e thatë si duhet la hawla wa la kuvete illa billah nuk ka sprovë, nuk ka fatkeci nuk ka vërësërsi që ka mundësi me e gjynëzua së me i pengu kështë bëndë shumë la hawla wa la kuvete illa billah Prandaj kuptimin e kësaj, realisht ndikimin e kësaj fjale, kësaj lutje për hetimin e saj, na ka mësuar prova. Edhe një lutje te ta kam plus prova. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Nuk kishim më ditë më me thon se si duhet këtë fjalë mos më qenë prova. Apo kur mbetesh i vetmuar i praktikosur për dur gjithë sa muzikë që punon, nuk mundsh më a dal e atë rthosh Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Na mjafton Allahu jalla jalalu dhe ai është mi ku ju në me i mirë, aje është për krasi i dorë, i në pasin që është me e thonë këtë, me bindi me e thonë këtë, me ndikim me e thonë këtë, nuk do të ishte e mund shme, po të mështë ishin sprovët. Këndaj, sprovëna ka mësu kushimi ni, sprovëna të gënë sakësish kushimi në mbronë nga vetëpëlqimi, në ruan nga mendimalsia, e nga shumë të tjera që realishtë njëri ju mund të përshqitë, të e që në vese ës ende kjo mjafton të do të thotë dhe kështu duhet gjithmonë të tretus provën, në çdo sprov mundomë të njohëm Allahun. Në çdo sprov mundomë të gjit rrugun, a jemi në rrugën e duhur. Në çdo sprov mundomë të njohëm veten, kush jemi realisht. Dhe pastaj njohja ndaj vetës të shtëpjet tek njohja ndaj Allahut xhallahu ala. Somati për një vitës të një i varfër, as matë për e kupton se sa është Allahu i pasur. Somati për e kuptojmë se jemi të padikshëm. Pas m'ati për kuptojmë se sa hartallahu i di shumë rrod. Është një kurs proces që shkon në dy kohë, në dy vjet. Dhe ndoshta procesi nuk do të zhvillohet si duhet në dy vjetot, qoftë në raport me ne nga apo në raport me Allahun, nuk do të zhvillohet si duhet. Dhe mirë, do të suksesohet sikur të zhvillohet përmes sprovës. Andaj sprova më mësoi kush jam unë. Më dha shumë përgjigje rreth vetes e kuptova saktësisht se sa so jam i fortë, e këptoha sa këse, sa so jam i dishëm, e kështu më rrallë, thëmë. Që fa nga mështu e tjetër, sprova të nërgëzërë, për? Sprova nga ka mësuar që hadithë në pegamberit Alehi Svatos Ram, i që në thëtë, la ju minu ahadukum, hatta ju hibbe le e khihi, ma ju hibbe buli nefësihi. Nuk ka besuar drejtë asë kosh për juve, diri sa nuk jadën vlau të ti, atë që e dënë për vete Sa rë themi këtë hadith Sa rë kemi të stu këtë hadith A kemi kuptu drejt këtë hadith Kuptimin e drejt e këtë hadithi Rallë e mundësan Dhe që si kur sëprova Sëprova të kuptan Se kur jetë ti Situatat saktuara Qysh kje dëshirë me të shëqru dikosh Qysh kje dëshirë me të kuptu dikosh Qysh kje dëshirë me të dihmu dikosh Apo E për kërkuat për këtë hadithi Mir po njerëzit me vetbije vërtet e kanë këto me kuptuar. Njerëzit me me vullnet e kafshirën e kuptuan. Dhe sprova do të mëson çfarë më kuptuat teatri. Mëson çfarë më vdesu teatri. Mëson çu bën ndihmë teatri e këto më rrotum. Sikur se e kemi cekë në shumë raste të tjera këtu. Prandaj nga njerë ndoshta ndrëzër sikur të thotë një fjalë e një njeriu të mëngjull. Si duket, ajo ajo ka analizuar gjane e njerëzve dhe ka pa po një lloj egoizmi e ka pa po një lloj zhvlerësimi negativ i begatuar nga gjithë fondet prapë pa kënaqur nuk nuk nuk nuk ia din as vetës se ti çka ke, as tjetëta çka nuk e ka. Në dukje analizojë që se to thonë, si duket, kanë nevojë për të privuar, për të kuptuar atë që m'temi i begatuar. Nga një privime e që është për mes provës, mundësën nga një me kuptu se shikosa i begatuar ke qenë, shikosa të mirët e ki, e kështë të mëra dhe ta. Përëndaj, kjo është mund një njërzimi, sa njërzimi vun nga pangopsia, vun nga lakmia, sa të kjo problem shëshënur, gjitha anët. A nësikur që edhe kënë njëzu një fjallë pëmënqër, që kështë e thënë njëri, nuk është problemi se nuk të vargë forë. Jo, problemi është nga pangopësia e pasurve. Ata s'po ngrijen andaj këto probleme vënë. Prandaj pangopësia është problem, lakmia është problem, proba dhe është prova edhe të vendos nivelin e duhur. Të tregon se a kje realisht apo nuk kje realisht. Si duhet më kuptuar tjetrën? Si duhet më vlerësuar tjetrën ekziston në radhë. Sa rada nuk e kemi, sikurse kemi përmend. Doshta nuk e kemi vlerësuar sa për dikujt si duhet. Ne pastaj ka prova kemi kuptuar se njëri paska qenë medverdhej shumë i qëndrushëm, e kështu më ratë. Pra ndaj, nuk kena mundësi me e kuptu njëri tëtrin, përvecë e përme sprovës. Pra ndaj, sprova më mësoj, ta kuptoj tëtrin. Sprova më mësoj, që ta ndijej dhimbin e tëtrit. Sprova më bëri mëtë përgjethë shumë dhe i tjerëve, e kështu më ratë. Dhe kjo mësimi madhë, dhe kjo shprova i madhë. Kjo, kjo norm e sprova që ne pojmëso Në realisht atë umësime që i ki marrë dheri më tanë, në tri ligerato, kjo sonte 4, të, për sprovën, kjo është sonte, e realisht për mblidhje qëfar kërkohet. Qëfar kërkohet, ketë ato që ke ke ke ke ke ke marrë për sprovën, e që kjo kërkohet. Në sëtë kemi të bëjt më shumë me kërkesa, praktike, që në inëzirë në shesh kjo normë, normë norm, norm, norm, e sprovës, ato. Qëfar në mësejtet e sprovët e nërdozët? Sprovën e kamësuar, a se spokur është dashtë në mësën, sprovën në mësën, se vetëm me punë dhe me angazhim dhe me përkushtim, njëri ju ka mundësime kërë sukses. Gjdo kush i cili, në sprovë është mjaftu me ankesa, Gjokur në sprujë cili ka dash në e lujt Role viktimës që të tjërët Me për kjo dhe me më bështet Pa o angazhu vet ka të shtu Andaj stronë kam su Se Me angazhim, me ambisja Me vullat një dhal Dhe kështu e dënë allahu robin e vet Qëfar tha pejgamberi sallallahu sallam Elmu'minul qawi Khairul muahabbu ilallah Min elmu'minit dhaif O fi kulin khair Përgamesë më tha, besimtari i fordhë, i qëndrushum, unë përkundër pëngjesës, spruves, aja angazhojët, aja përpjekat, aja punan, ta Allah është me i dashum, saj besimtari i dopt. Edhepse, vetë fakti që ka besim, në të dy ka dobi, po kjo është me i dobi shumë, kjo është me i dashum, dhe ka Allah gjëllë në vala. E pasaj, tha përgamesëm, i hrës alama jenë thakë, Gjithmonë insisto dhe këmbgul në aq që do të bëj. Shikoj, mos je kënduar nga aq që do të bëj. Wa sta'in billah wa la ta'jaz. Kjo është një pegamson është më e vërtetë udhëzym hatash e rëndësishëm. I madh. Çfarë pegamson? Ihris ala ma yanfa'uk. Wa sta'in billah wa la ta'jaz. Kjo rregull profetik. Kjo rregull i pejgamberit alayhis salam. Insista dhe këmgullë në gjithë mund në atë që të bëndëbi. Kërkojën dihme në Allah dhe mësu anka, mësu dërza, mësu plëkshta, mësu ligë, mësu të rega i dapt, pa të regoj i fort. A nësë frona kam suar që nëse kërkojëm si duhet dihme në Allah dhe në uala, do të ishda shtimit fort, do të ishda shtimit qëndrushëm, dhe, dhe vetër me pun dhe në. Çdo kush et i cili ka problem. Çka do të qoft, ka strop. Duhet të kuptosh se sprova na ka msu, sprovaj do kujt dunya la ka msu. Se me ankesa nuk ka rrugë dalje. Me dobësim nuk ka rrugë dalje, me ligësim nuk ka rrugë dalje. Rrugë dalë vije kur ti punon, kur ti angazhohesh. puna jote, angazhimi jot, du kombushet Allahu xhelahu ala, me len Allahut, mundsojnë që njëriut të vizë, të vizë përpara ato. Sprova në kam suar të ndërdozër se Sprova që vije është një Ndërsa mirësi dhe përkraja Allahët është shumë feshë më shumë se një sprovë Nëse dhe të meditanim për pak qaste Fjallë Allah Gjallewala kuftet për sprovën surin Beqara E kemi të sej këtë ajet Allah Gjallewala thot Vale nebluven me ku Bishajin min në lëkhaufi O në lëgjuhi O nëqësin min në lëmwani O në lënfusi, o thëmërat O bëshiri së sabirin Allah o thëtë gjithë sëse Dhe të sprovoheni Gëndjene pak frikë Gëndjene me uri Gëndjene me mangësi dhe Nështa uh, Humbje të pasuris Të nënjëntarit familjes Të fryteve Bilmeteve Begative dëryshme o e beshëri sabirin përgëzojjat atë që janë të drushëm që ka këtu ka nëmru Allah disa, disa loje së prove pas taj kër vjen të kërë rangimi besimtarit që ka të Allah gjëllivore e ledhine i dhe e sabët hum mosibë ata të zëtë kërë i godet një fatkecid s'pallat fatke kërë i godat kërë i godat jë fatkecid nuk për i rekthen kërë i godet vërfnija kërë i godet kjo s'ponimra në la më apët Aja që për nëmëram për të kalëzan që mund t'jen nga të nënën mosë për fasa Pas taj kërpo vjen të goditja Po thot ata që kërti godet një fatë këtësi E ledin i dhe asabe të nësive Ata thonë Inna lillah o inna Ileyhi rajeun Ta Allah o timi të kajt dhe të këthejme Nën kërë agusit duhet Kërë një kërë agusit duhet Ula ike Alehim salavatum i rabhim Wa rahma o ulajke humur muhtedon që ka më një musipe përgjigja jota të Allah o tjemi një përgjigja jota të rinjë nga zotë të gjellë valem ulajke alejmë salavat atyru të akonë salavat që ka salavat salat është me të falë Allah o gjellë valem të. falje na salat falem Apo? salat jo ndetuar Allah o të është përmandja Allahot, kërkim falje. Kër Allah o gjëllëvala qënë salavat më dhe një rab, atër kjo është ngritje dhe regjeve dhe është falje më katësh. Për ndaj, për karshin një së prove, këllëmisht, vje falje më katëve. Karshin një së prove, u lajë këllim salavatum më rabim, ua rahme, edhe mshirë, mshirë me shumë kuptimet e saj. Ju këtut kër kemi full të këndikimi, kër anë kemi thënë, Se Allah nga ka qëtë këtë Kuran mshirë, a në qëka nuk kuptan me të mshirua Allah me Kuran, me të rujt nga gjdo të debim, nga gjdo lejthitje, nga gjdo gabim. Aj që është imshiruar nuk gabën, aj që është imshiruar nuk denuhet, aj që është imshiruar nuk lejthit, aj që është imshiruar nuk ngutat, aj që është imshiruar nga Allah o gjëllë e uala, është të kursur nga gjdo lej, nga gjdo lej, dheprimi apo fj Eshka këtë të pëndërimi Allah Gjellewan Edhe këtë e fitan Andaj së proa më mësaj Se nëse dhije një Të kun Më tri këtë jetë Përfitime Falja Allahot, ngritja Mshira Ulajke humën muhtë të dun Edhe këta e në të uvzuar Kërë gjukimi Allah Gjellewan Ata e në të uvzuar Andaj si kurse ka thoni ibnjabasi të komenti I aji të surin shirah Inna maha në usri Jusra innë ma al-usri jusra me dëvërtit pas vërështërsis vinë lehtësimet pas vërështërsis vinë lehtësimet që kënë gjunërabe ka e l-usr kë e l-gjunërabe është një eshquse e po? në telegramë në qëka të saktume Med, me dëvërtit pas vërështërsis që e dënjo e dënjo vërështërsin jo që ka vijë? innë ma al-usri jusra ka arpa një nëshuse, apo nuk ka shquar Allah gjëllëval e letësimet, aje din me qëka ta letësënë pas të jetërën? Që ka këtë, në në kuptim, gjuson, të rëzim që, nuk mund, mund të i përbalan fatkecia e mirësive, nuk mund të i përbalan vërshërsia e letësimeve. Andaj, këtë më kam suar sprova, e këm pa praktikisht, se përbal një vërshësie ka nërë me dhjetra e letësime pas të jetërën. Nuk ka ven për shgënim dhe gjithë mund të kemi sigurësika me mbibit për allan gjithë në valo. Pada ibnja Basi, R. T.A., duke komentua jetë e suaj në shëra, thatë, lenja gëlibe, o nësërën, një sërejnë, nuk kam mundësi kur me një dy e më poshtë një vështërësi, dy lehcime, e lënëm nukur e alëmë atë i për atë. Së kam si, mundësi, pa mundëshmështë. Prandaj, vështërësia është të më poshtë gjithë mund, së provat gjithë mund t Për ndaj, sëpërona kam suar se neve në të konë reagimi duhur Pas taj përgëza me vërshimin e begative dhe mirësive të shumët atë Allah gjëllëualat Nuk ki mundësi me i nëmru A ki mundësi me nëmruë rahmetin Allah? Allah përta, ata u të konë mëshirë Allah A ki mundësi ti me nëmruë rahmetin Allah? Jo, nuk ki mundësi Për ndaj, fatkecit nëmruhen nërso begatit nuk nëmruhen që ka Allah u gjelë dhe ora, kër i ka nëmru, fatë kësit në kurarë, ar... sëpravat, kër i ka nëmru, e ka nëmru këto, kër nëmru sëpravu, me pak frikë, bëshej i minë në khaufi, që ka Allah u sëkën, komë në më sëpravu me frikë, se me të arë ketë frika, të rënën, një bëshej i minë në khaufi, me pak ga frikë, Allah u përzit sasin e frikës që ta dërganë, sëpravu, që ka bë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 Andaj sprova më mësëj që kahtë qikaj. Qikaj ka begatit, jo qikaj ka sprovat. Nëso më kam su, për balë sprovat, të regoj si duhet. Mi po ju të krej përshtyve për vetë vetën për mes sprove. Nga se njërë thumë nga begatit. Andaj zakonisht i themi njerë që nga ne përshien nga nështëta dëshprimi, shgënimi. Veshtë një përgjigje, është të përgjigje. Ndrej e kohjen e shikimit, kondin nga bëmishët nuk do e këndin më hiç del pi provosat. Nëse dhe shikon ka, bëj ka sprova i duket një një kodër e madhe. Zë, shko rrok dalje. E çka më bë? Nuk mundsh më me, me rënë shkëmbin e asmal la skuadrën. Po çfarë mund të bësh? Do e këndin. Mos e kshir, mos e kshir kodrën, kshir e bukurin, e detit, e qiellit. Apo e shikoje hapsirën e hapsir madhe që Allahu xherlot ka muzëu po, është e burtë pak më ndryshsata. Edhe jetën më tënde, mos e ka gjithmonë ka dra e këndit sprova na ka mësuar me ndryshimin e këndit posa e ndryshojm këndin shumë beka ti kena më i paqë shumë mirësi kena më i paqë nuk ka njeri të ndrullhet edhe motra nuk ka njeri kurdo koftaj edhe ai që në allah us beson nuk ka njeri i cili ka on dhunja dhe allah e ka shvezhë nga çdo mirësi s'kase njeri nuk ekziston kështu dikon e ka sprova pak e më shumë se çka ti rreth mirë po njeriu gjithmonë gjithmonë njeriu është më shumë i begatuar se sa i sprovuar Un esprova më kamsuar që të ndryshoj këndin e shikimit, ti shoh punë në jetën pak më ndryshe afto. Gjithashtu të, të ndërroza. Sprova na kamsuar se sruatën të theloj mëish në sikurse e cekë. Mirë pata më kamsuar se sprova në fë është më e madhja. A ti duhet më shumë të kujdesë më pas. A ti duhet më shumë të më urojtë. Kur Allahu subhanahu wa taala e provoi Ibrahimin alayhi salam për ta thirrë djalin e tij. Don, kërkoi për ti me thirr djalën. Kjo sprovë është për çfarë arsye? Për ta sprovu fen e Ibrahimit apo për gjigjen Allah e Allahut dhe vola. Në kështë kjo sprovë se e kitë për djalin më të. Jo. Kështë këste për shembull, në kështë kjo sprovë e atij rroi që Allah thotë o naksin minë min lëmuali, o lënfusi, o thëmerat. Jo, këna me të sëpërgu edhe në mangësi, munges të humbje të taafrmëve, etash kom thonë që kom me të sëpërgu me humbje të taafrmëve, me të djallin. Ja, s'ka qenë ke kësa, ja, ja. S'ka lidhë i ka me dënja. As me humbje të taafrmë, as kërgjë. Allahu Gjallora ka dhërsh të Ibrahimin me lidhë, të të të sëpërgu e fejsa. Dhe Inneha dhe lehu elbeleu elbubin Allah u kështë e vjërsej Në safat në i një gjasht Allah u thë Med vërtet kjo ishte një sprove madhe Për herë të parë thët e madhe Allah u gjerë lehuane apta. Kora sprove në theja Pra ndaj, sprove në theja në matë të rëzikshmet Kujdesin matë matë mat du të me pas Reagimi du me qenë shumë I kujdes shumë Kur vje puna për Për qështë në fjesë A ne sprove kam suar Se është lejlej sprove mund nga bëjnë dhe një sprov dikun. E më kam pësua sprova që ku i desnë nga gabimet kur bëhe fjole për sprovimin të jepëtëm. Nga se kjo është më e rëndësishme jepëtëm. Sprova më kam pësuar, gjithë të tëndruzër, edhe një mësim tjetër. Mësim një radhës. Në kam pësuar sprova se kuj duhet të dhurojmë nga vetja jonë. Njeri jo të dhërën dhërën dhërën dhërën dhërën dhërën, dhërën kohën dhërën, jako shtërën pasunin dhërën, mundin, që takto janë ato që njeri jajab dhërën, apo jajab kohën dhërën dhërën, që është ështëraj, dhërën jajab dhërën, a mund të gabojmë, që ndaj dhërën dhërën shpenzojmë kohë gabimesh, A mund gabojmë që me dashjë kënd gabimisht mund ndodha. Sprovam sa kam dashë me dashjë, po kuptoj që vlem më ndo kohën, kuptoj për kë, për kë ja ka vlerë të më usaqrifikoj dhe më mundu e kështu me radhë. Prandaj sprova më ka mësuar si të menaxhoj me dashurinë time. Sprovam më ka mësuar si të menaxhoj me kohën time. Sprovam më ka mësuar si të menaxhoj me pasurinë time, me mundin tim, me jetën time e kështu me radhë. Sprovam më ka mësuar nga se në këto situatë atë fri e punir e kalan, apo në qëka të, të qoftë, e kupton se kush është ajë që, si kushë se kene përmanë, është i aferti, e kush është ajë që është e kundërta e kësua e kësua e këtën. Së provënë e kamësuar të ndërëlozët zitha shto që njerëzit nuk e vrejnë, apo s'paku nuk dëshrujnë të vrejnë, Njerës nuk e vrejnë ngritjen të ndë. Ata nuk e shohin suksesin të ndë. Ata nuk e shohin atë anë e veçanë që je ki, që duhet me të vlerësu me ta. Njerës të nuk e shohin në të ndërën. Me i për njerësit u bëm përshtypje dhe shumë shpejt i shohin të metat dhe rënjën tënde, të ndërën. Nuk kur të bjenë, njerës të vrejnë, po jo dukë ngritë. Edhe me dvren, shta, të vrejnë nështë ta te njërojnë, në dhe strohom komsua mos më dëshpëron kjo punë aty mos më mërzit kjo punë aty shikojmë se sa bukur e ka sidë një shambull një njeri mençur thot kur një lës i madh bjan lëshon ushtim madhë, të madh gjen e kët njerëz të shuhan aty ke një në kulbin lisja po 1000 po një pyll i tër xhelbran dhe lulzon as kus nuk ka dëgjon zhuvë tjetër apo kjo ligjë më të dëgjon aty apo e ke po ja dëgjon nuk e dëgjoj sukcesin, arritjen, nuk e shoj njerë këtë pun, nuk e vrejnë, e pa e vrejnë kur të bjenë atër. A të njerëzit, sikojnë kur të bjenë, flasin për të të bjenë, kur këtë ndë një të metë, kur këtë ndë një, ndë një, ndë një, ndë është ta, mangësi, ndë një lëshim, e kështë mëral, e pa thua, subhanë Allah, një, një, ndë është ta, gabim, n edhe së më mirë të kam kapë njerëzëvem. Mirë, po së shumë ke folë mirë, e së shtash ke folë mirë, kur kush se ka kapë këtë më radaratëm. Stromë kam sërë që masë u dëshpra. është u regulli. Nga se disa njerëz nga njere, ta të, të kecështë. Shgënjen nga këmë mirë etatimit e njerëzën dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Thot për njerë që kanë kanë kan zën duke bër përpjekje për të kaluara kur ka qenë, no, të më von ndërtim në Çabë, kanë zën duke tentuar, më falni shpejt të urinon tek ujë zmzë më von. E kanë kopë, e kanë, a është normal ti këtu? Unjerit nuk e bën një ima këtu. Thot desha që të futem në histori, nuk gjeta deri tjetër njerë nuk më vreshin. Prandaj preferova që të më vrejë njerë nga këto dera. Dhe gjë baner smalla, më, më nosi si pavritën. Apo, e për të vretë pe njerëzve e bën i zhurmë pa lidhje atë. S'ka mësuar që mos më bësh zhurmë pa lidhje. Vazhdon me bomir. Nga se edhe pylli lulzon, edhe njerëz e vren tek në fund pastaj nuk e ndin. Apo, nuk e ndin zhurmën lulzimit. E ndin zhurmën njerëz. Këto që i, i i i që të, të njerëz funksionojnë këto natyra njerëzve. Prandaj s'ka mësuar që mos më ta bëjmë veprime. Par të të rejkëve meni një kujë qeterë. Gase sprovë është mos me të vrejt njerëzit. E natyrshme është, normale është. është sprovë më mos me të dhesu njerëzit. është sprovë. Andaj, mos të ndëta me e të rejkëve meni njerëzit. Gase është në kundërshëtim me normën e sprovës. Allahu Gjallera ka bërë i shtonë. Qikonit e të në nëzërë. Sa argumentë Allahu Gjallera i ka shpënda në përkos S'ka so, argumente shumë do s'ka. So, Vetë prap ka njerëz që vrin Allahun kusht apo. Pyta koh Zot. Cilat cilët argumente se Zoti ekziston? Subhanallahu. Gjithë ato, nëse njerëzit Allahun nuk e vrin, pse më drejtiu Allahu? Po çka ke bëu ti më drejtiu? Ata Allahun s'po vrin. Dit për dit Allahu gjithë lavdë i beqaton, po i dërgon shani ata prapë e kur Zoti. Subhanallahu. E ti prandaj të do të, s'po na ka mësuar se Mos na bën përshpërim përdërsimi njerëzve, mos na bën përshpërim vëndëndja njerëzve. Është e natyrshme të të vrejt kur bën mirë. Është e natyrshme të të vrejt kur bën keq, kur gabon. Është natyrshmërsht. Po ku ti mor këtë dërsë? Ku e mësuve kët? Unë më, më sprovoj di. Prandaj kështu thuaj për spruan. S'pruam mësoj që mos të brangosem për përshpërimet e njerëzve, nga sa ata më vrejnin vetëm kur gaboj. Kërëtja që lejë rrallë herë të vrej njerëzit, ose rrallë herë të vdërsojnë për këtë paktënjë atë që vdërsojnë. Në dhe të ndërëzit edhe e të këni, së herë, së herë, së herë, hë gjëllarë kanë folë për punë të noja të rëndësishme, kanë dikune stabiliteten punë të noja, së jam vrejnë të fërë, a s'ka do një në titull i masë e filen hodja, me këtë titull, me këtë tem me këtë në ngutia, po përë thëmë së kushtimisht pa u matë mirë, është bëtë temë, diskutimi, titulli madhi medjave, kushtë më ratë. Nësë kemi mërzit, apo, ose kemi shqecu shumë, ose së kemi vazhdu me po mirë, atër së këna kuptu sëpërona fëmë. Sëpërona ka mundës u që fëllë mirë dhe ecë dhe vazhda. Nga se djetari i njërë i, i, i kësaj kohë i hadithit Hocaj mad Imam Seyh Harbani rahimullah thante: "Qul kelimetuk ke wa mshi." Thuaj fjalën tënde dhe ec. Lënë djeshmën e marr më ato të, të, të vazhdoj përpara ato. Për. Nëse ndonjësh të çdo fjalë që e thash, haçë do këtyne, e ça tha këjo, ça buni kë, s'marr vazhdon ato. S'uam kam thuar që të vazhdoj përpara dhe mos çaj kukun për njerëzit që ka pothojnë. Nëse, nëse kem gabuar, përmirësohem. Përndryshe, nuk pres vlerësime, nuk pres përshtypje, nuk pres json nga se njerzit nuk të vrenë ku t'ia qillon, por të vrenë ku t'gabon aty. Dhe këna, mëson gjithashtu të dhe dhe kjo, kjo, kjo, kjo e 9-ta është një mësim i madh që të jap më kuptosë e duhesh më e ul, duhesh më e ul. Niveli e përsëritën ganiër, mos pres opinjela dhe so matë për ul niveln e përmbritje nga njerëzit, ngritë niveln e përmbritjes nga Allahu xhallahu te valla. Çfarë duhet të ngrit? Prit për njerëzve, prit për Allahu xhallahu te valla. Atje prit, qase gjithmonë vjen atje. Sa thosh një fjalë, e vren Allahu xhallahu te valla, dasherson. Sa të bën një vepër, vallajshta Allahu xhallahu te valla, dasherson. Qase Allahu ka thënë në Kur'an, "Famen ya'mal mithqala dharratin khayran yara." Një grimc dvolgë minus ek e pa nëse ki, bu, ki me e pati, e para se me pati, e ka pa Allah u gjendevalat, pas e ka pa Meleku, e ka shku, e pas taj ti i fundi, e ka pa vipër në tonë, e shë Allah u gjendevalat, e shë Zotit i Barak, e ta ala, ndaj, që ka sa rëglu tjeta, vëllaj, sa ambicioz, sa me vullat bëm pun, vëmë një kurte, kështut e kupten sprovën atëm, dhe e fundit, në në nëzër, sprovën më kam suar, se, ndërmarja e masëve të duh garantën dalje sukseshme nga sprovën. Ne kemë folinat e të e të këshkako dhe pasoja. E të këshkako dhe pasoja. E të këshkako vlenkja, mirë po. Unë du mi përmenë disa shkache tjera. Ka sprovë që duhet kashrisojnë me ndërmarë masës aktuara e që këtu masa nuk vlenë për sprovën tjetër. Nduhet kështu. Nduhet me pas dalime në masa që duhet me ndërmarë në sëpruat së këtuarë. Mirë po, ka disa masat, tështë dhe janë unike, janë, në mëhon, efikase, dobishme, tërënëcishme, për gjitho sëpruat. Qëka do qenjene godhen këtë dunja? Leti në nërmerë të masa, me lina dhe gjellë lërë e ka qëruarë. E para është të rrëzër, nësë të dëshiranë, në situatat vështira, në në në në në në në në në në në në në në me jadal në probleme me jadal bëhu i nëshuën dhe Allahot në kohrat lira mërqenje si kush e i thatë pegamersëm qatas ibn Abbas e ishte i vogl dhe jagu lam kështë i vogl ihfadhillaha i ahfadh tja këtë mësa rani kur ruja Allahon Allahot rruntuj ibn Rejb al-hammeli rahimullah kër e komendan këtë adi that that Rruje Allahun kër i ri Të ruhen Allahun kër i e në pleqeri Sa so njerështë investojnë Apo që Kurbuna plak Kur plak në kër kër kër më qyrë E ka më një shpi investojnë Në fund gjitha këtë të të shtojnë Ska investu në dhe ti në dur I më zëtë e këlloha gjëllohala E tjertë I më zëtë e këllohala Rruje Allahun gjëllohala Allahun të u në pleqeri Nuk ta shushlin, e din qërta silë shëshninë e shëndetë në gjitha Pë don Allahu jelleu wala truan kurji situata mod vështira kur as kës se ke pse e ka ruajtur Allahu jelleu kur kjo posa që thabën ruaj Allahu jelleu wala prandaj investosson për nesër në mirçjeje bogëmir ç'tjeshi për krahar pasojë në vërtetësi kjo liqjë zotë jelleu wala dhe këtu Allahu jelleu wala më thoi pejgamberi aleyhis solatu dhe këtu pejgamberi sonë më thoi Ibn Abbas e këtu Ibn Abbasi pastaj më thoi neve ihfidhilla Rrujë Allahu Gjellewala, jah faudhë këhë Trunë Allahu Gjellewala Bë kredit e zotë Gjellewala Që kërë një duartë Të kesh Apo deponime prej kam zirë Që Allahu më të përgjigja të. Kje deponim Deponet e ka Allahu të vada këtala të. Nga se atje është investimë mëj mirë Dhe atje është deponimë mëj sikur Së so, njerënit e ke po Deponuj më furë më ndryshme mirë për të në vëzërë cëli pëjnjeve ka bu plan për me deponu punë sa këtume që njësër në pleqrimi u gjetë e kaladjën në vallëve jo në herat ndonë jo e ndër pa heri të mu nështëla se këna mënu këtë punë kështra me nëje investoj për i sëtë investoj investoj investoj investoj sëtë duke pas për atë ditë kër vjenë kër nuk kime pas investoj sëtë kër jemi e shëndetë para ditë për kime që një smurë ato, e kështu mëra. Investim të manë, deponim, për të ka laute e bare ka otarët. Shka kuj dyjtë, po masa dyjtë që duhet me ndërmarë besimtari, në kam sus prova, proja në kam sus, se gjithë mundë besimtari në qovë se ka qeni dhe vëzshëm, e ka ndikë rrugën e duhur, Allahu e ka morë përsi për me a gjithë rrugë dojtë dhe përë. Allah ho të dhe në Quran O men jetë tëqillëllaha, i jetë gjë allihum e kërraja. Shqe kërën dhe doa këtu, në nga njëra i përzim kompetenësat, dhe kjo shumë lejë maj malë. Njërën dhë në njëra i përzim kompetenësat, bës shërri malë, bës shërri malë, bës shërri malë. Parna për shërën mund, rolën e njekët me marë mësusën, kërëdii bu, kërëdii bu, alë përë më E paramenoni kër kompetenët përzirën me së rupit e dhe latë, përna që është botë të përpë. Njerit të ka një e flasin për shumë për kaderin e fëmë. Se kupton, a e ka shu zoti, e nëse e ka shu zoti. Unë mundoj me ndoni për një që shumë të letë, dhe që ndaj kompetenës e të përpë. Kuptoje kaderin, kaderin, së këti me latë kuptoje, në suatët të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Të plet një të kanë upë të kadiri, kanë ndash me kuptu kadiri nga pozicioni i Zotit, për të si e Zatë, së poshë me kuptu kur, që ta të tu ka pështjevë, hesapit. Ndaj, ndaj kompetenit. Qka i të konë Allah që në levala, ati i të konë me ditë. Po, a e dinë Allah, e dinë. E qka i të konë mu me punu të manë si ku se zdi, se unë zdi, shumë e qartë. Shumë e qartë. Te e dinë që ka të kështu Allah, ju nuk e dinë e adin që ka duhet me punu, po e di, e bane, që ka është e jotja? Leja pun të Allah, Allah, ndaj pun, jë ndaj me, pëse po i përzin? Edhe në sprovë, s'fërëm kam su, që kam të kon mu, që kam të kon allo, s'fërëm kam su, e që kam të kon mu, që këkë këja e të ka saktu. Ome njëtë të këllëa, këja është e jotja, me pas frikën e Allah gjëllevale, me dikë rrugën e duhur, këtë të kon ty, d E Allahu çkajtakon, je ja jalu mukhraja, ibaruk duale. A do na rresha. Ti ktaj ato. Po son njerëz do ku mor me rrugdalen, e kanë u shkurun kur. Sot kjo pune jote. Nuk ka shkjo pune jote. Ne Allahu jote laula. E kur ti do me marr rrugdalen vet me supetetua, t'kan Allahu gje rrug pro gjendo. Ne façis se ko për këna Allahut. Nuk e di për çfarë suksesi flet pastaj atë. Andaj sprona ka msuar çë tentoj me kompetencave tentoj mes mes detyrave çka ato kanë neve dhe çka ato kanë Allahu më so më ndonë edhe strove gjithë e gjithëkuan Allahu domani i tekullah a çka odrun Allahu çka është për ty a do të më bëk a do të më thon kët a do më kështë më kështë çka është e jotja çka është e jotja ti më një rrugën kjo është e jotja aty pastaj i takon me të burrë që dalje etash kur bëhet fjalëse unë po e bëj tamam por Allahu e bën vetën. Nëse ti u shpytja, këto probleme atëra, atëra simi simi nivelin e, e, e, e është absolutisht tamam. Nuk ka të bëjë këmbë ato që ka po flasën e më pasën. Do të nëse ke kuptuar ç'është duhet, ti bën atë që ka duhet dhe pastaj fle rahat paraqë i takon Allahu çdo vëla. Kaq. A ne sprona ka mësuar ç'të miremi meç na përkat, meç na takon. A sprona takon takoja. Me urujt nga hidrimi e Allah Gjellewala. Në sprova rruju, veç të rruju, veç të kujdesur, mos e shkakta hidrimi e Allah Gjellewala, mos e preng vine kuqe. Kja është i hotja, tjera të lejnë dojtë Allah Gjellewala. Sprova në kam suar gjeshtut të, të dronër, që e kem përmen në takim në kaluar, pa mësimi sprova së kjo dojt me, me përmen edhe këtu, është përvojë rëndësishme. Sprova në kam suar se prishkaqe dhe të rëndësishme për me dalë nga krizat, nga sprovat po adhe në mirëqini e kurimi mështë më ka plus sprovat dunjase, pasuniste mështë më nga gëlltit me më në gju mirë si duhet me to në kam su sprova se duaja është një nga shkaqe të kryesore një mas e rëndësishme që duhet me ndërmarë gjithmona pëtëm gjithmon përëndaj përëndaj Pregamberi, s.s.t. nga dhe trozat, ka thonë. Gjido musliman, që ka nga do dhe do dhe, nuk nga mundan e kamon dhe sara, nuk ka pun dhije, këta dhije dhije dhije dhije dhe dhim tonë. Po. Mi po është pëmbindje, është pun mënëzmatime më dhe praktike. Po. Sëdë në bot njerëzit, nuk ka statistika marra menësa për konsumimin e qetsuzëve, që njerët përdojrën e po, muqetsu nga stresin, nga traumën, nga problemet. Duhon. Quditën e njerëzët që i shihni në mirëqinit ma dhe ekonomike, sënë quditën i që nëse jepët mundësia më urofy, një qëfar në njëvinit e shqecimit edhe nga rkesën dhe ashtë alë. Quditën e shëpë. Njerët në kezituar në bo, loj, loj, loj, loj, në mëhonë uh, veprimi, ilaci, dhe i lajt laj, qëtësusit, e qëfar tha peganberi sasallim, sprua në kamësu, që në dua nuk ka të barabarta azja. Mohamedi sa më tha, gjdo besimtarë, që në i ka një në nërrua, Mohamedi ja që më ka thonë, gjdo besimtarë dhe besimtarë, që e kaplan piklimi dhe mërzia, e thotë këtë lutje, Ia largane Allahu pëk lima dhe mërzinë. Doa në. Allahu me inni abdukë. Gëbnu abdikë, gëbnu emetikë. Nasijet i biedikë. Doa e dhe rinë fundë. Azzat, unë jëmë robëtë. Unë jëmë i biri i robëtë të në, i biri i robëtë të në. Tonë në robëtë të në. Babe në në këtë, në robëtë të në. Robëtë të në. Në poë. Nasijet i biedikë. Aonë, qështë e emë, balinë e emë, as ma dhe në fije hukmuk aja që ka të të të gjikun, aja dhe të dodhë a dhe në fije këdhauk sa këtibit për moshtë dhejtësia eftër es e luke që ka fillimesht lëdhërime e Allah gjelë dhe u ala pastaj es e luke bi kulli ismin hua lek po të lusë o Allah i am me qdo e amën që e ki të eftër sa është e ma dhe kemë me qdo e amën që e ki en zeltehu fi kitabik qoftë e ke zbrit librën tënde Ewa allamtehu aqaden min khalqik Apo ja kemsu dikujt për obbetua të amen Awe së ëthërtebihi fi ilmin gajbi ndak Apo e kerud vësht tjedina të amen që kiti Me kejtë të pëtlusën të jaba Kejtë qëka ki amnat të tunë pëtlusë Qofdjënë Quranën, jënë hadith Nëjë pegamberi kaditë Apo vësht të idinë, me kejt pëtlusë Pëtlusë Në të gjë alë lë Quranë në rabija qalbi Quranin më bë Pranverë të zamrës t Apo nga se vrëndësia, zymësia, dimnit Në kepa që njëri disponuat kërë vjen Pravera, gjelbrime E ma gjelbrojë dhe muhu zamërë Ma këthë disponimin Ma këthë lëmë të rinë Ma këtë libar Ma bëhë Kur'anin Praverë dhe mësime Largim të piklimit tim Dhe gjithashtu largim të brengësime Tha pejgamberi sësërën Kush e thotë i garantojë Sa loja e këpiklimit dhe mërzimit sa njerët dhe Allah kanë ma shumë problem me depresion se me kryqfa së povetet ato. Njënë sëpru me depresion, me strese, me probleme. Mësën e këtë do. Ku me mësut është këtë lutje? Një do, se mësut e thatë pasaj, ku i atë. Andaj, ka me atë. Ndaj, da ka mësut pegamës në më thuje. Pegamës në ka hy në Gjami. Ka hy në Gjami. Dhe e pa po një sahabit mërzit shumë. Nuk përder me Gjami. Tha, që ka kje? Pohim gjamiti këtu, për dalë për dy qëki, dhe të erë rasurë Allah. Oj, dyhu me la, tha borqët, kom borqët, po e, e marrë me dalë për njerëzë, së të kam kam e shku, nuk kam kam jamajtë, tha për iga me sëmë, a borqët si së provë? Së më pëllë vëllavdur, aji që do së provu e din që ka borqët. Aji aj, sinqer njëse, aj, që se njën këtë dhimë jo të i... O flasë për njerëzë nëftyrë, njerëzë me karakterë, jo me atë atjera tu, Po peqë ajo mëson, a do më ta msoni lutje, Allahu i sheh qani. A don nuk tha, hajde tani vinjëme atësh arritom, qetni, për shembull me li parë, për shembull. Dhe kjo është energjike. Ose hajde çaj të dikush i kapi, i them, për shembull, ketu kamut më bëu peqë ajo, ketu kamut. Ja. Atu ensegë ti marrë, tash ka djuj ku dush për atun, kërkusdal. Mi po tha, a do më ta msoni lutje, nëse e thua ta i ekallahu borçin. Subhanallahu <laughs> Me një doa, në këtaja Rasullat doa, a doa bëjë sa duushën, gjomë ati kanë që bëjë, në këta kështu. Nga se doaja është, Wallahi, shëllu, fëqështu. Qëfarë të të gërënë? Thuj, Allahume agënini bi halal i kanë haramik, u agënini amën si vakë. Thuj, o zëti madhë, më mundëso që të njaftohem me halal, e mos shkajtë e haramikor. O zëtë më mundëso që të jam invarën veç pëjtë e japëtën është punë e modhe me bukë doa kështu me të, të përgjigjëllogjet për. për, e holaft. Kthotë që sabbi wallahi disara kum thonë dhe bëri Allah zgjidh jfton elova borçën. Prandaj duaj është se ne be më, nkamsu, nkamsu prova me dua me me zgjidh problem, nkamsu. Jo më bësh, kemi thonë doa, jo, jo, jo. Po flas, maseçi ndërmorëm shkaqet për katë për çdo sfru, na thamë të fillimisht pa i detajele. Kto janë shkaqe unike për çdo sfru? Masi që ndërmor tirat, lut Allahu Xhelalu Ala, lut Allahu Te Bareku Te Ala. Allahu Xhelalu Ala, çudit ç'të banzi dhe Zoti Te Barek Te Bareku Te Ala. Dhe e fundit të, do të thotë, peshqaçeve që na ka mësuar, sprova është edhe me um bashhtët në Allahu Xhelalu Xelalu. Keq kë të që ndërmor, këq që e kuptou, tash ç'ka më bu. Darsoj Allahu Xhelalu Ala. Mbështet zakaj dhe me lehen Allahu, Allahu ka më truaj. Po zëror ai risor i mbështet të kalojë dhe vallë. Kret dunjën ndor mi allahu nuk i bëra apo. Kret një, kret posuni jam jo ndort. Mir apo ti qiell dhe dukat nuk i bën dëm Belen Allah. Pse tek Allahu mbështet apo? Po Allah një që është mbështet të kalojë dhe vallë. Kret njerëz të gjithë bashkë me u bó. Me bëzor skancë ka i bën apo. Po saka saka të vallë dhe vallë. Nga sa ai është të kalojë mbështet no. Prandaj ta mësojmë një shtrin të mbështeturit në Allahun xhë dhe vallë. Kjo është mëstri Më mbështet me Xhelloa gjele nuk bëhet me goj, duke thonë, unë mbështeta e bune mbështet atë, ja, ja. ja, ja. më, më mbështet pasë, si në Allah Xhelloa. Jo, kështu buat mjetën. Jo. Ja, ato që shlevizje çmtyrve, jo, jo. Kjo është zemra. Mësoj zemrën, muli me Zot Xhelloa. Kaq. Mësoj zemrën, më mbështet Allah Xhelloa, kimi pa sa si kanu, në hop, sprova të si kanu shndunë begatiën mirësi e kështu, ekështu më radh. Andaj, këto janë simetë sprova. Këd na kamsu sprova edhe norma e astros në trajtimin teorik që na e kam mësuar, ka sektohen kërkesa të këtyre, ato që kemu ndërmetani. Mirpo edhe jeta praktike, çdo kurcë ose provu, ta bazon ka shumë të njëjtë këtu. Nëse as i keni gjetur më tani se si kemi pas, parasysh një sonë, çdo sprovë me të mirin me të keq, me të kërcënshme, me pakëndshme, me çka do qoft, të qoftë, lexoj çitoj 10 kimi gjet më rella xhaldo, kudo çoft nëse aty janë sprova timson, ai që educohet dhe arsimohet në shkolën e sprovës dhe është e kyrtishka dhe e afta. Duke përmendur me fiolcë e kështon një njeri me ancë dhe ama me vetëti me ancërat. Ka thënë vetëm deti i krazuar mundson të kemi marinara të shkallta. Apo ai që mëson migror, anije korpol ul ndodhet detet, s'e di kush është e shkallta, apo. A mundu ku për plos do të detet bësh shkallta alet do ku përplas të daza dunjos tuli fora dhe ja dal me menaxhu jetën tënde dhe veten tënde me këto zime me të vërtetë bësh i pjekur i shkallë i urtë e kupton jetën densi me ujin dhe me lena allah xhelala nuk ka diçka ka dunja që të mposht e as në botën tjetër të të allah, në në dhejt, allah në duvara, bishme, na zot në rrugën e drejtë allah na mëson gjithmonë të marrim mësimet e duhura të bësh na që na ngritet e zot xhelala dhe na drejton rrugën e udhimit drejt e kain Kërështaj për këtë slaj që patëm e thonë, qëka në, thon, në mësënë sëprova. Shumë nga kam su, por më një aftohim me këto që i që i ka sënë të etakomin të akimin të atëmë, të dreja të rezot, i shpële dhëruajt. As-salamu ala muhammadilu ala ahli, as-salamu, as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salamu, as-salam